«Алло, ще не спиш?» «Спала, але можу і не спати», – згадав батька. «Не захотів стримуватись. Став на узбіччі, поки все не витекло з мене. Тепер легше. Я вже біля рівного». «Ні в року вже не те. Хочу скоріше тебе побачити».